Мені допомагали люди з ринку. Сама б я з ним не впоралася. Дуже великий, сильний, важкий. З ним була молода жінка. Його дружина. Шкода, що вона не вижила. Звичайно. А чоловіки, які були затиснуті в машині, як вони? Нормальні післяопераційні хворі. Вам залишилося запитати, як ваш наречений, – сказав лікар і раптово відчув якісь ревнощі. Даринка знову пустила очі і тихо запитала, – з ним, сподіваюся, все нормально? Загіпсований і прикутий до ліжка, але на деякий час. До вашого весілля буде здоровий повністю і станцює чіт чітко. «Яку чи чітку?» – засміялася Даринка. «Це ви вже не вигадували. Льоша народився ведмедем, а вони, як відомо, не вміють танцювати». «Не скажіть. У цигану вони танцюють». «Як танцюють?» – запитала Даша і звела на лікаря свої сині, як глибокі озера очі. «На задніх лапах, а як іще?» Даринка знову засміялася, і Віталію Степановичу було приємно чути її чистий, щирий сміх і дивитися на маленькі ямочки на щоках. Він зрозумів, чому Олексій говорив з такою гордістю про своє майбутнє весілля з цією дівчиною. З нею було легко і просто. І не треба добирати якісь особливі слова, прикидатися і робити гарні жести. У ній уміло зійшлися і дитяча сором'язливість, і боязкість, і жіночність, і непомітна природна краса. Навіть злипле забруднене кров'ю волосся, заклеєний пластером лоб і вдома на обличчі, її не псували, а робили ще природнішою та приємнішою. «Якби я зустрів таку дівчину!» – промайнула думка в голові Віталія Степановича, і він тяжко зітхнув. «А у вас стомлений вигляд лікарю?» – серйозно сказала Даша. «А що вдієш?» «Іноді бувають спокійні зміни, а іншим разом ваш хлопець пишається вами і любить вас». «Справді?» Даринка кинула на лікаря свій наївний погляд дитини, та її щоки знову залила фарба. «Він запитував про вас. «А як ви думаєте, у мене залишиться великий шрам?» Даша легенько доторкнулася кінчиками пальців до пластеру. «На руці шрами мене не так турбують, а ось на лобі. «Красу нічим не зіпсуєш!» Пожартував у Віталій Степанович. «Лікарю, а коли я зможу піти додому?» «Хочеться додому?» «Страшенно хочеться!» «Ну, завтра подивимося. Якщо буде все нормально, то зможете доліковуватися вдома». «Це добре!» – усміхнулася Даринка. «Коли що треба, звертайтеся!» «Дякую!» Віталій Степанович човгаючи капцями, потяг ноги до робочого кабінету. Йому вистачило сил, щоб набрати води в чайник і ввімкнути його. «Традиція є традиція!» пробурчав він собі підніс, глянувши на годинник. Із хвилини на хвилину мав підійти Іван Іванович і змінити його. Чоловік важко сів у глибоке крісло, витягнув втомлені ноги і прикрив очі. «Вітаю тебе, колего!» Голос Івана Івановича вивів його з напівсну. «Доброго вечора, Івана Івановичу!» підхопився з крісла Віталій, простягаючи руку для вітання. «Чув-чув, що тут скоїлося!» «Вже?» «Так!» Дівчата з приймального покою ледве на ногах тримаються. Вони мені коротко повідомили про аварію. «Ну, давай, розповідай». «Тільки май на увазі, сьогодні в порушення традиції я буду розливати чай. І навіть нагодую тебе домашніми пиріжками». «А хто їх робив?» «Сусідка, що матір доглядає», – відповів Іван Іванович, – і виклав на тарілку великі, пишні, з рум'яною скоринкою, апетитні пиріжки. Віталій проковтнув слину, тільки зараз згадавши, що нічого не їв уже добу. Вислухавши розповідь молодого лікаря, Іван Іванович подумав, «Ось тепер мені вже можна йти на пенсію і купувати гарну водку". Частина 2. Розділ 9. Даринка викликала таксі, щоб дістатися з лікарні додому. Раніше вона ніколи б не дозволила собі розкіш їхати в таксі з Кременчука до Дніпропетровська. Але зараз їй було соромно в такому вигляді навіть сідати в автівку. Сукня подерта на шматки з плямами засохлої крові. Волосся розкуйовджене, забруднене і злипле. На лобі пластир, на руках пов'язки. Як із фронту, посміхнувся таксист. Майже після аварії, виправдовуючись за свій пошарпаний вигляд, сказала Даша. А це не з тієї, що трапилося вчора за містом? Напевно. Кажуть, там було пекло. Ой, це точно. Все місто гуде про це. З чуток є двоє загиблих. Це правда, чи тільки чутки? Правда. Молодий хлопець і дівчина. Треба ж. А ще базікують, що там була маленька дитина. Як вона? Лікар сказав, що видряпається. Це добре. Ну, нехай дорослі в чомусь винні, десь згрішили, комусь щось погане побажали, а дитина, вона чим завинила? Адже воно світу білого ще не бачило. Розмірковував балакучий таксист. Ну, навіщо ж їй карати? Нехай живе, адже так. Даринка ствердно кивнула. А ще ходять чутки, що на місці аварії була медсестра, яка всіх за життя тримала, доки не приїхала швидка. Правда? Правда, відповіла Даша, і відчули, як знову зрадницьки почали палати щуки. І звідки вам усе відомо? Ну, почнімо з того, що новини у місті першими завжди дізнаються таксисти. А потім... У мене друг на місцевому телебаченні працює. А вони, ці телевізійники, якщо десь щось сталося, встигають на крок попереду всіх бігти. Вони знімали місце аварії, але людей уже в той час там не було. Зрозуміло. Таксист трохи помовчав але потім, не витримавши довгої паузи, мовив. «Треба ж таке?» Кажуть, сестричка сама поранена вся, а рятувала людей як навіжена. Уявляєш, коли приїхала швидка, вона передала лікарям у руки дитину, а сама звалилася, мов, сніб. «Ось на таких людях тримається земля!» Даша про себе посміхнулася і сказала вона просто виконувала свій обов'язок. «Ну, не скажи!» – обурився таксист. Інше б розгубилася і сиділа, розпустивши сопля ця. Ти її бачила?» «Бачила. яка вона?» Звичайна, дівчисько», – відповіла Даринка і прикрила очі, давши цим знати, що вона втомилася і розмову закінчено. До Дніпропетровська їхати було ще довго, а їй не хотілося цілий дорогу слухати балачки таксиста. Занадто багато подій звалилося на неї в один день. Таксист, ображений неувагою дівчини і небажанням підтримувати розмову, ввімкнув музику і натиснув педаль газу.